وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد قال شيخ الإسلام Muhammad ibn Abdul Wahhab al Najdi, rahimahullah taala, walahuma min hadith ibn Abbas, Ma'nahu Dan juga diruaskan oleh Bukhari dan Muslim dari hadith ibn Abbas yang semakna dengan hadith yang sebelumnya.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 yang memiliki tasarruf yang memiliki tasarrufun filkaun yang membolak membulakbalikkan keadaan di alam ini yang menurunkan hujan dan yang memberhentikan hujan dan seterusnya maka ini adalah kufuran dan syirikan yang mengeluarkan seorang dari Islam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 waddini wazzeitun wathursinin wadhuhaa wallaili dan seterusnya dari nama-nama makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya Falauqsimu bimawaqi'in nujum Ku bersumpah dengan mawaqi'un nujum sebagian para ahli tafsir menafsirkan bahawa yang dimaksud di sini dengan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 radiyallahu ta'alaan huma sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan bahawa yang dimaksud dengan mawakil ul-nujum adalah kedudukan-kedudukan bintang tempat terbitnya ya naam matali'uha wa mashari'uha naam wa innahu laqasamun lau ta'alamuna azim dan sesungguhnya innahu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 atau dengan makna yang lain yang dimaksud dengan makdun Ay mafuzun muazzam yaitu kitab yang terpelihara Kitab yang diagungkan Yang dimaksud adalah Yang terdapat di dalam Allahu al-mahfuz Naam Dan sebagian pula para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan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 Dan lebih dikuatkan lagi dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang setelahnya. Di mana Allah menyatakan, لا يمسه إلا المتحرون. Tidak ada yang menyentuh Al-Quranul Kirim tersebut. Kecuali Al-Mutahrun. Orang-orang atau makhluk-makhluk yang disucikan. Naam. وفصيري منفسرkan.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 orang-orang yang suci orang-orang yang tidak dalam keadaan berhadas dan inilah yang telah datang penafsirannya dari Salman Al Farisi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih Bahawa mereka memahami dari makna firman Allah Subhanahu wa taala ya masuho ilal mutahharun bahwa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 Ataukah sekaligus. Namun apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tanzil. A'inuzulan marratan ba'da marrah. Iaitu diturunkannya Al-Quranul Karim satu persatu. Berangsur-angsur. Sebab Al-Quranul Karim ini tidak turun secara jumlahkan wahidah. Tidak turun sekaligus. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran-Kirim secara berangsur-angsur. Dan terkadang dengan sebab-sebab tertentu. Turunnya al quran ya terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang Al-Quran-Kirim diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada sebab bunyuzul. Tanpa ada sebab turunnya Al-Quran-Kirim tersebut. Dan ini yang paling banyak yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahawa kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an Karim tidak terdapat sebab nuzulnya. Sebab turunnya akan tetapi Allah Subhanahu wa menurunkannya. Ya. Dalam rangka untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa ini. Walaupun tidak ada kejadian tertentu Allah Azza wa menurunkan firman Allah Subhanahu wa tersebut. Dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an terdapat asbabun nuzul. Sebab-sebab Turunnya, apakah untuk menjawab suatu pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pertanyaannya orang-orang Yahudi. Tatkala mereka bertanya tentang ruh, Wayas Alu Nekali ruh, kuli ruh minambil Rabi, wa ma'uti itu minar ilmi, illa khalilan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau untuk menjelaskan Kondisi suatu kejadian. Nah, seperti kejadian hadisul ifk fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala. Nah, tatkala beliau dituduh dari kalangan kaum munafikin yang menyemburkan fitnah bahawa beliau telah melakukan perbuatan zina, ya, dengan salah seorang sahabat yang menemaninya iaitu Sofwan bin Muattal. Dan ini fitnah.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 Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, dorongan untuk menyampaikan al quran Karim ini. Al-Qur'an ini haq, datangnya dari Allah, wa ma jaa'a 'anillahi fa huwa Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti itu adalah haq. Nah, sehingga tidak perlu ragu untuk menyampaikan Al-Qur'anul al Karim tersebut kepada manusia. Asy-syahid bahwa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 Kauul Taala Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai manusia, yang mengambil dari tiada Allah, ada yang menyukai mereka Dan sebahagian manusia, min, di sini artinya bagu, atau begadilah. Wahai manusia dan sebahagian manusia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 merupakan salah satu sebab terjadinya syirikan Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab beliau Madarajul Salikin kata beliau akhbar ta'ala anna man ahabba min dunillahi shay'an kama yuhibbullah ta'ala fahuwa mimman itakhda min dunillahi endadat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 bukan dalam hal penciptaan dan bukan termasuk dalam tauhidur rububiyah fa inna ahadan min ahlil ardi la yuthbit hadzan nid bi khilaf nidul mahabbah karena sesungguhnya seseorang di muka bumi ini tidaklah menetapkan tandingan dalam hal penciptaan dan rububiyah berbeda dengan nidul mahabbah tandingannya dalam hal kecintaan dan sin menunjukkan bahwa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 Qala kemudian Allah berfirman amanu Dan orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaan mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala hmm? nah. Dan makna dari ayat ini kata beliau Wa fi takdiril ayati kaulat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 Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila hunaka tafaddalu hafizukumullah.